A doua epistolă sobornițească Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1. Preotul, către aleasa doamnă și către fiii ei, pe care eu îi iubesc într-o adevăr și nu numai eu, ci și toți care au cunoscut adevărul, pentru adevărul care rămâne în noi și va fi cu noi în veac. Har, milă, pace fie cu voi de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte că am aflat pe unii din fiii tăi umblând într-o adevăr, precum am primit porunca de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie poruncă nouă, ci pe aceea pe care noi o avem de la început ca să ne iubim unii pe alții. Și aceasta este iubirea ca să umblăm după poruncile lui, aceasta este porunca precum ați auzit dintr-un început ca să umblați într-o iubire. Pentru că mulți amăgitori au ieșit în lume care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup, acesta este amăgitorul și anticristul. Păziți-vă pe voi înși vă, ca să nu pierdeți ceea ce ați lucrat, ci să primiți plată de plină. Oricine se abate și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învățătura lui, acela are și pe Tatăl și pe Fiul. Dacă cineva vine la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți, Bun venit, căci cel ce îi zice, Bun venit, se face părtaș la faptele lui cele rele. Multe având vă scrie, n-am voi să le scriu pe hârtie și cu cerneală, Cine ne să vin la voi și să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie deplină. plină, te îmbrățișează fiii surorii tale cele alese.